היפופוטן! שלום לכולם, ברוכים הבאים למבצע אנטי פטרוס. אנחנו שמחים שבחרתם בבוד הניו כנסיות. אני, שלמה, ואני המדריך שלכם היום, ואשמח להרחיב לכם את הידיעות על המקום. ואם תהיו טובים, נרחיב לכם גם את המעריב. העלצה <laughs> קטנה להתרוממות, אני רואה שאנחנו קבוצה גדולה מאוד, אז בואו נתחיל ללכת, נעלה בשביל, קדימה! הנה, הגענו למבצר, אפשר לראות שזה מבצר גדול וחזק שנבנה בשיטה הגדולה והחזקה. למי הוא היה שייך? סליחה, לא שמעתי. למי הוא היה שייך? אה... היה שייך לאיזה מלך שגר בו, נמשיך. איזה מלך? איזה מלך. למלך הורדוס, תמשיך. תסלח לי שאני מתערב ככה, אני קצת למדתי בנושא. והבנייה פה עד כמה שאני מבין היא בסגנון אחר לגמרי, סגנון סלבני דווקא. לא, זאת בנייה בסגנון הורדוס. אז אם היא בסגנון הורדוס, מה שאתה טוען, ואני מפקפק. אז היכן האבנים ההורדיאניות האופייניות כל כך לתקופת ההורדוס? הוא לקח אותם הביתה. אבל הוא גר כאן. כשהוא עבר דירה הוא לקח אותם, בגלל זה הכל יאללה, יאללה, עלה, עלה, עלה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, קדימה. רגע, רגע. אה, הנה פה הורדוס בנה לעצמו את מגדלי השמירה. אבל אדוני, כיצד זה יכול הורדוס למצוא מבצר עם אבנים לאורגיאניות? הוא מת, לא יודעים. כאן בנה הורדוס את, מה כתוב בו? את צריכי השמירה שלו. כמה צרכים הוא בנה? פי, המון. אין ספק שמדובר פה במספר תלת ספרתי. כמדומני, היו לה מבצרים מסוג זה, שישה צרכים מכל האבר. אמרת את לספרתי! אפס אפס מה קרה? תגיד לי, לא ראית ג'מס מונד? הכל אתה יודע! כאילו אחריי, כמו איזה פספרטור. היו שישה צריכים מכל עבר, ועוד אחד לחלוש על דרך הים העוברת ממזרח. אם אתה כל כך חכם, אה? אז איך זה שהם עברו דרך הים, אה? יא מטומטם. הורדוס שם להם מזגן, שיתייבשו? אבל הבנייה אינה של הורדוס! אז זרח האבנים מסודרות בצורת A, אה? אין לך תשובה, אה? אין לך מושג הדרכת ערערות מהי! ואתה מכוער? אתה מוקיע את ההיסטוריה של העם! ואתה מכוער, נמשיך. אבל... תקשיב מה שדוד שלמה אומר לך. אני לא דוד שלך, אז תפסיק לעקוב אחריי. אני רוצה לדעת מה הוא יגיד על האורוות. הנה, הגענו לשירותים המלכותיים של הורדוס. אני מוכר! אדוני, יש פה גם בור אריות. עוד מילה אחת אני פותח. אני לא אשתדל בך האלה שלך. אתה לא מבין, אני לא יודע כלום, אתה מונח. שלוש, אני פותח. המערכונים שלכם נגמרים אותו דבר! אתם לא יכולים לסיים את זה, אל תמכינו אותו!